A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi ta'alimi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu.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 wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'du te gjitha falendrimet mot plota te gjitha shukurit mot absolute jan vetem per allahun jalla jalalu zotin e botrave krijuesin e gjithsesis për shëndetit e Zotit të Barëkevët e Ala dhe për shëndetit e Tona, bekimët e Allahu Gjellë Gjellë Luhu dhe Rahmeti i Tina, të gjitha mbi Zotriju në pengamberve, njëriju në më të mirë të njërzimit, Muhammedin të Birin e Abdullahit, mbi shok të ti besnik, mbi familën ti të, të ndërshme, mbi gratët ti të, të pasta dhe mbi gjithë muslimanët, anë e kam botës të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Inderuar i gjemat, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëllu hu, dëndalemi në këtë ditë të madhet e Zotit të barë kjovë të ala, dita e gjumas e cila na të bon dhe na bashkon për madrimin e Zotit Gjellë Gjellëllu hu, Që ndalemi këtë çast të kësaj dite të madhe para namazit të xumas, të të lexojmë diçka nga jetët e Zotit xhellah xalaluh nga fjalët e tij të mboja, nga fjalë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Do ndalemi sot me lehen e Zotit xhellah xalaluh nga ajete të zotit nga sura ya ja al-anfal nga kapitena 8 e, e Kur'anit të madhreshëm ku Allahu gjele gjeleluhu në këtë ajet i bën një thirje besimtarve, i bën një thirje dhe një ftes besimtarve, që të në gjalin zemrën e tëre, që të përdorin fuqin e tëre, që të tronditin shpirtin e tëre, dhe të ruktojnë ka Allahu gjele gjeleluhu ashtu si që ka hije një besimtarit të dëvatëshat. Njeriu në këtë jetë ka plohët nga gafleti. Njeriu në këtë jetë e mbulon pluhuri i neglijencës. Njeriu në këtë jetë, sado që është i gjallë, shpesh har e kap kotja, e kap gjumi. Njeriu sigurosh do flakën e punës dhe në majën e gjallërisë për të punuar, për të gjallëruar, për të jetuar, për të përmirësuar Ata e kapë dëpsia, e kapë gjumi, e kapë lëdhësia, e kapë plëkshtia, dhe e kapë insendet të cilat i arandojnë vullnetin dhe erdzojnë nga gjallëria e punës. Atëherë, qka duhet me bë? Njëriju, kur ka plëkshti, kur ka lëdhësi, atëherë duhet me i marë se bejpët të cilat e gjallërojnë. Të cilat e gjallërojnë, si kur qëpë. Umar i mëdhqattabi Shok i pengamberi Sallallahu aleyhi ve sellem fështet Ndih mohuni Për dorën e ujin e ftoft Për dorën e ujin e ftoft Për të mos fletë natën Pra, fladit nëme ujt e ftoft Fladit nëme ujt e ftoft në fytyrat e juve Që në mënir mës t'ju za e gjumi Nga madhrimi dhe i badetit Se cilin jabani Allahu Jalla gjele Jalaluhu, çana e kupton se një njeriu duhet të marr shkaçet të cilat e largojnë nga xhumi. Pra, për të larguar vetën vetë nga xhumi dhe për të flet sa më pak, që për të gjallëruar sa më shumë, njeriu i duhet me marr ujë dhe me ndëjt në atmosferë ku nuk e zan xhumi, nëse ka punë, nëse ka punë dhe ka detyra. Atherë, nëse trupi i duhet gjallëri me ujë edhe shpirtit i duhet më në gjadhru, edhe menjës i duhet më të razu, edhe menjës i duhet më të razu, edhe shpirtit i duhet më të razu dhe mësë më nejtë në gaflet. Ondaj, Zotë i Jon Gjellegjellu në Kur'an, në e banë vtesën dhe në alarmën dhe në e të regonë rrugën për të gjadhruë, për të razu nga gjumi i thel, pa marë parasysh, a jemi në kotje të vogëlë, A jemi në kotje të madhe A jemi në gjumë dë vogël A jemi në gjumë të madh Nuk ka dalim Si cëlli duhet me mërë dozen E ujit Dhe vladitjes e cilë e gjerë nga gjumi I neglijenësës dhe moskokqarjes Allahu te vare ke vete ale Dëshiran që njeri ju të jeti gjau Allahu gjelë gjelalu hu edon gjallrijen Allahu edon jetën Allahu Tebaraka ve Teala emrin te cilin e ka vendos ne ayetin Kursi, osht emri Allah. Pastaj osht i pari emër mas emrit Allah osht emri El Hayy, i gjallë. Allahu emrin e parë, çe e ka radhit ne ayetin Kursi, i cili esht ayeti më i madh Kur'an, ka thar Allahu la ilaha illa hu Allahu është Zoti i cili nuk meriton të adhurohet askush përveç Tij. Cili është ai? El Hayy, i gjalli. Pra emri i parë i Zotit, mos emri të përvetshëm Allah, është emri El Hayy, i gjallë. Emri i dyt, i radhitur mos emrit El Hayy, i gjallë, është emri El Qayyum. Allahu la ilahe illa huwal Hayyul Qayyum i gjalli el qayyum çka domethon el qayyum nuk ka dikush që jeton vetë se e ka marr jetën e vetë për Allah, prej allahut gjallërinë e tij prej allahut çka domethon se allahu është i gjallë jeton emri i ti tij më i madh është el hayy el qayyum me emrin e të cilit jeton gjithçka çka nuk kuptonim ne këta se Zotë i onë e do jetën, e do gjallërijën, ale Allahu Gjellë Gjellëlu e ka gjallëru e këtë botë, e ka gjallëru univerzin dhe e ka zgjëru e vetëm në kohën bashkohore tonë, jetojnë nbi 7 miliard e 400 milion njërëz, 7 miliard bilion njërëz e 400 milion, që në nënkuptonë së është një shifër shumë e marë dhe një numër te e madh që nënkupton gjithashtu se Zoti ka dashme i rrit njerëzimin. Mos flasni për numrin e madh të kafshëve, mos flasni për numrin e madh të insektëve dhe shpendëve, që i ka xheru Zoti Jongele Xelalu në por tok. Mos flasni për, për mbushjen e qiejit me melace të shumta, të cilat jetojnë Dhe i bajnë e i badet Zotit ton gjëlle gjëlelu Për numrin e tyre ka thënë Allahu gjëlle gjëlelu Wa ma ja'le mu gjunu Dhe rabbike illa hu Allahut nuk jadin Sa e ka numrin E ushtri së ti Për vetë se aj Që do me thamë Se nëse njerëzit e kanë registrua 7 miljarë dhe 400 milion Për vetë vetët e tyre Ata shkanë mundësi me ditë statistikën e qëllit atjeve të zotë i unë gjele gjeleluhu e dinë se sa ka prej melacheve të ti po kjo qka argumenton se ka kryu që ka qëshumë allahu gjele gjeleluhu se ka kryu ka qëshumë njerëz ka ka qëshumë krijesa për ta dëshmu emrin e ti el hajjul kajjum i gjall edhe me taj i cili jet gjallri allahu e do jetën Dhe që shedon Allahu jetën e trupit, të ka dhanë të gjallë, të ka botë të gjallë, të ka që ushqimin pijën, dhe t'i ka që furnizimet për tjetue, Allahu e ka zbitë Kur'anin për të gjallëru e shpirtin tanë, për të gjallëru menjën tanë, mos me lanë shpirtin me vdek, se s'ka me ta kajt kërkush, nëse ki me vdek me trup, kanë me të mledh familja për me t'kajt, kanë me të mledh bashamirt për me thanë, senav vdeç familiare, na vdeç i dashuri, na vdeç baba, na vdeç daja, na vdeç haja, mir po, nëse ka me të vdekë shpirti, nëse ka me të vdekë mendja, kur kush ka me të ard ngushëllime, kur kush tu ka me, me të vajtuë se ti të ka dëgë shpirti, andaj ti duhesh me kujt për vetë vetën tënde edhe për shpirtin tënd. Andaj Zoti Jon Xelalul Gjelle e ka të zbrit ket liber, por na e tregua neve se xhallria a jeta e spiritit duhet me shku paralel me jetën e trupit madje më shumë madje më shumë fa dallahu jalla jalalu nasuran al anfal kapitena e 8 fa dallahu jalla wala bismillahirrahmanirrahim ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi wal rasuli itha daaakum لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون صدق الله العظيم فذوتي جو جل والا او يونرز تجلات يكني ثام ريتس بسمدار او يوتجلات كني بسوار استجيبوا لله وللرسول Por xhxhjuni Allahu dhe të dërguarit e Tij. Por xhxhjuni Allahu dhe të dërguarit e Tij. Lima yuhikum, idha da'akum lima yuhikum. Kur ai ju yu bën juve ftesë për të gjallëruar. O ju të cilët keni besuar, por xhxhjuni Allahu dhe të dërguarit e Tij, kur ai da'akum Ju thirë juve Për çka ju thirë? Me hangër? Me pi? Jo Allahu gjele gjeleluhu E ka lëshur rysku në hajës dhe piës Dhe e ka rrumbullak su këta më një ajet Hani dhe pini mëse të proni Këtu po fletë për diçka tjetër Qka në thirë zote jo në gjele gjeleluhu Allahu gjelevala Në thretë për diçka tjetër Lima ju hikum Përgjigjën një thyrjeve Të cilat ju bajnë juve me jetua Të cilat ju bajnë juve me jetua Dhe djeni wa'le mu Dhe djeni me ilmë Me ilmë dhe djetë të prer Dhe njifnu me këtë mesela Qishtu, qishtuot Enë Allahe e hulu bejnë alë mërë i ve kalbi Sa Allahun dërhin mes njeri dhe zemë në zbatë Dijeni se Allahu mes njeriut dhe zemrët që ka e ka në kërahrorin e ti Në brendin e ti që ka kërkush së munët me hia Allahu he Allahu he me ilmin e ti dhe kudretin e ti Se aja ka kryua Aja ka kryua Allahu gjelle gjelalu that Je hulu bejna l'mërë i ve kalbi Kjo është mas pari me të regu kudretin e ti Se në zemërën tane Kërkush nuk mundet me të, të, të përzij A ma hon përzijina A ma hon dërhi Une jam aty Dhe përzijem Dhe je hullu Ashtë me nda Me nda zemërën nga Nga njeriju Qështë e danë, dhe të regojna Pasa ka dhe në allahu gjellu ala O ennehu dhe djeni O ennehu I lejhi të hësharun se kret ju njërëz të Allahu kini mukthie se kret ju njërëz të Allahu kini mukthie i vogël dhe i mad plak dhe i ri foshnje dhe fëmi kretar dhe kope qoban dhe i shkollum akademik dhe doktor analfabet dhe shkrimtar të gjithë pa pori ashtën profesionin dhe fushës çka te manifeston ileyhi te Allahu qlni mukthi kright. Dhe kjo e tregon barazinë e Zotit Tevareke u te Ala në drejtsinë e Tij dhe xigatën e Tij absolute. Ather i kthehemi ajetit O ju të cilët keni besuar. O ju të cilët keni besuar ju jeni ata të cilët nëse ju doshtoni në gjallërimin e juve e që me gjadrimin e juve jetë të në gjithë shka për rrëth juve. Ti, Allahu përthot, nëse e në gjenë vetën musliman, dhe i ki besu Allahu gjelëlu, Allahu përthot, ka dhalë ti se i ki do punë, nuk jesi tjertë, i ki disa të tyra, i ki disa ngarkesa, vetë i ki pranue, vetë i ki pranue. La ikraha fi d-din, qet tebena ar-rushd min al-gay. Ka ther Allahu Jellala, kërkanse që na shtimi e zor më bë mosliman. Kërkan nuk e kenashtim e zor më bë mosliman, vet kush ka dash. Ama nuk ka mundsi me hinë Islam dhe ati me shëtit ç'i dushte, ati janë kufrit e Zotit. A pi shifni se mbi 6 miliard nuk kanë hije. Sa ata e din se këto nuk mundot me shëtit ç'i dëvot, ç'i ç'i dushte po duhet me lëviz që ishtë donë këtë shka e ka zbrit islamin, Allahu Tebareke o Teala. Andaj, fillimisht për ta kuptua jetin, dushme kuptu këtë shka e thash për para, la ikrahe fiddin, stë kash ti kur kush me zorë në islam, po që ishtë ke hije, ke hi me vullnetin tanë, ke hi me dëshirën tanë, ke pranum me vetë dëshirë të plotë që t'jeshë musliman, atëherë t'i qëndrëshë prapa marveshjes dhe Beslidhjes tanë dhe me Zotin tanë Qka dhe Zotin jo në gjellë vala? Masi kini hi një slamë me vetë dëshirë Do gjoni Ja e ju hëllë dhine e me nu Oj të cilët keni besuar Bindu ni Se kjo qka ju e bartëni Osh gjallëria juaj Osh jeta juaj Osh jeta dhe atyne qka i kini për rrëth juve Argument E dini se është argument se pranija jo në të ndëruar gjemat i siguron edhe shkijeve jetë edhe jo besimtarve i sigurohet jeta se na egzistojna po të ndëruar gjemat se ka tham vengamberi ale i salatu e selam kur t'i more Allah o kip musliman për i tokës e ban kiametin wa teb ka shiraru i khelq ale i him t'u kamu i kiamet kur t'mesin vetëm pa besimtarët në tokë Eu Allahu timore musliman krejt. Atë Allahu e ban kiametin nuk toleron më. Çon e kupton se prezenca jote dhe prania jote në tokë është garancë e njerëzve mbi tokë që të jetojnë rahat, çish ka thënë Abdullah ibn Abbas, dhe Ali ajo së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa dar ilsa shifnisen chabe ratullahot n tavaf. Boh tavaf Tha në të rinë në rahat Ketë banor të tokës Se largë është kiameti Kur ta shifë nëse kjo qafë është rënue Edhe s'ka kush mi dalë Zot A të arpritë në kiametin Se shumafër është Që nën në kuptonë se s'ka më musliman Dhe kanë bejtë vetëm jo muslimanet Andaj, a e shikonë Privilegjin që të ka donë Zotë Jotë të bare kjo të ala Unë edhe ti jemi garancë e njërzimit Jemi garantë se njërzimi dhe këtë dush me ndi privilegjë. Ka dhenë Allahu gjellohala, ja, ju helnedhine, amenu. Oj, të se të keni besuar me kitë këta kuptime. Ty dhe prania jote, ty dhe siguria për të tjerët, ty dhe mirësia për të tjerët, ty dhe pacja për të tjerët. Mosë ndiko, nga sulmi, nga akuzat, nga nëshmimet, nga përshmimet, nga nofka cka ata mundor ti me t'i dhanë. Tha Allah u gjellu ala Istë të gjibu lillahi o lërrasuli Atare mësikini besumeve të dëshirë Për gjithjuni Allahut dhe të dërguarit të ti Jeta e besimtari duhet më mbush Me argumente të plota Me fakte dhe dokumentacione Dhe prova për madhështin e Zotit Ju i dini vlezër dhe të ndëruar gjematse në varë, tre pytje janë, një jo ma shumë. Dhe këta e gjeni mësu e qyshtët duke qeni vogënë. Dhe skadi kush muslimani ma i thjeshti di se vetëm tre pytje janë bazamenti kësaj feje. Janë tre pytje të cilat i dina pitash pytje dhe i dina përgjigjët. Mi përka dhonë bëngambele ale i salatu e salam. Mirë për në varë. Mirë për në varë dhe në ngushticat e varit dhe në ersira dhe atë terin e mava tje në varë. Shum pak njerëz kanë më përgjigj. Nuk i ke nevojë shumë me filozofua. Vetëm para shtroj këtë tripytje. Tash me tu boe çish që më përgjigj. A e dini çela këtë? Me Rabbuk wama dinuk wamar rasuluk. Ka dhën pejgamberi alayhis salam vetëm tripytje. Vetëm tripytje janë në varr mbi të cilat ndërtohet feja jon. Cili është zotë i jëtë? Cili është zotë i jëtë? Qëfar pëjtje? Ti amendo në se kimi adhan pëjtjen që e këj dhanë këshive? Ti amendo në se kamu të pranu pëjtje përse ta ka pranu dikush prej familjarve? Ti amendo në se kamu të pranu përgjigja se dikush të këtu këtë ka thamë të amame paske? Jo, me Allah u nuk shkojmë të mua bete. Me zotin ton Gjele Gjelalu u nuk shkojmë të mua bete. Kërë thojë Allah u gjellewala me melacit e tina Me më rabbuk Ka me kiti zot Lejti ato pasë Kërë kushtu ka shtash me ti e ti veti e Bje ma mu e përgjigjen Me ma më rabbuk Kjo është një pyjtje shumë e madhe Qka duhet me përgjadit përgjigjen Nadaj thotë zotë jo në gjellewala Istë të gjigulli la Ull nuk të mësone zotin Mësone pengamberi së sellem Lima ju hikum Dhe të për të jetuar Kështu jetohet Kështu jetohet me dije dhe një huri, dhe bindje, dhe prova dhe argumente, cilë është zotë i jotë, i jo me të kojshive, i jo me të rrethit, me të zotit, oma dinuk dhe ka në kifej, cilë është feja jote, cilë është feja jote dhe të qishke lëvisti, cilat janë ligjët e tua, i jo që të kanë përgjitë shokët e tu, qishë e lipë zotë i jo në të e bare, kjo vë të e alla, dhe e treta, shumë thjeshtë a janë, shumë thjeshtë a jan Edhe folë si edhe dëgjusin këtë rast i din shumë mirë këto mesele Ua me, me rësulluk edhe ka në kipas pëngamberti Ka në kipas ti pëngambert Në kejtë e dim të është Muhammedi Ibiri Abdullahot Apo Ibiri Abdullahot i cili ka jetu e në gadishullin arabik Ka ard tëk arabët dhe tëk gjithë njërzimi pëngambert i Zotit me Kur'an Mirë po Pyetja është pak më koklavitur sesa na mendojna. Pyetja është kush është ai, me çka ka ardhur, cili është mesazhi i tij, porositë ti, e tij, rruga e tij. Në çka thirraj? Cilat janë ndjekjet e tua, Bayatina? A e keni parë njerëzit që i thojnë në njëi teatrit e një ofun e filanin? Vallahi, kemë utërpru dhe do të turprohemi bashkërisht nëse na e njoh mi fëmijën ton ma shumë se Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Kena mu tërpruhe nëse gratë të tona i njofna, ma shumë se Muhammedin aleyhi salatu e selam. Kena mu tërpruhe nëse babalartë të ton i njofmi, ma shumë se Muhammedin aleyhi salatu e selam. Kena mu tërpruhe nëse i njofna veturat e tona, kur ndreqen e kur prishen, ma shumë se fejen ton. Kena mu tërpruhe para zotit ton të bare kjovë të ala, kur na e dina se qka ne e prish të rektiën dhe qka ne e ndreqë, A para Allahu gjele gjele luhu, kur në vete, sa emra i kam, dhe cilat janë kuptimet e këto emrave, në nuk i dina. Dhe me në e ba neve tash një sondaj dhe një tes, sa emra i ditë Allahu tanë, zotit tanë, dhe cilat janë ato kuptimet e këtëre emrave, na, një shumic kishmi me belbzue. Po nëse i kshmi mësu për menç, nëse i kshmi mësu për menç, Nëse na e kish mësuaj dhe kush perments për Bavalarë, nëna e kish bëu pyetja e hajde t'rëgom çfarë kuptim e kanë këto. Kish më me bëlbëzuar. Nëse ne nëse na pitet se vetura jote i cili vit është? Dhe çfarë timoni ka? Dhe cilat janë goma të aty kerrë? Dhe cilat janë vetura të tjera të aty modele? që ka ndalë dhe skandal, dhe nëse nga pytit për telefonat e ton, për mjetët që ka na i kena, kishme mu përgjizhme për pikshmërit e lartë, sa e kemi ble, sa kushton, qëfar kapacitetet e ka, cilat janë rivalet e këti telefoni, dhe nëse nga pytit ne dhe, se në cilin vit kalinë Muhamed Jalej Saratë dhe Selam, ishme hutue, shpejt të hoxha me vetë, Shpërta dietari me vetë se tash na ke ngushtuar gojja. Gojja na ke ngushtuar dhe me vetë njerzit se kush është e Bubekri dhe cil çfarë emri ka e Bubekri? Kish me mungsuar shumë. E Bubekri është njeriu vëllazër i cili i dytë hyj në xhennet. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Mos mua e ku të vdes unë. Si duni më kanë rrugën te me ndjekna e Bubekrin. E ku të vdese e Bubekri ndjekna Omerin. Pra, do mështë do e kime, me, do mështë dëshmërisht i kime njoftë ata A në nuk i njoftëna Nuk i njoftëna ata Këte e mbura që ka e qelin gjennetit Këte Gjelle e mbura që ka Zotë i onë gjellë gjellë u prej gjallë u ka thanë Në gjuhën e Muhamedet sallallahu aleyhi sallem Ebu Bekrin fil gjenne Umarun fil gjenne Uthmanun fil gjenne Aliun fil gjenne Ebu Ubejde fil gjenne Pi tukon gjallë Jotu duke vdek Duk e i të kanë gjallë fape nga në sëramë Ebu Bekri është në gjennet Omeri është në gjennet Othmani është në gjennet Ali është në gjennet Ebu Bejt është në gjennet E thonë dikosh kush janë për këta Na muslimatë në vera thonë Jotë të tjerëve Ne jënën kush janë këta Qa kanë bëhë këta Qish mundë të tjerë për në gjennet Pikë sa i tokëm ju thonë Ju i në gjennet në gafletin e zemrave dhe në gjumin e thellë të shpirtrave andaj duhet më trazua. Duhet më trazuhet se e trazojnë najerin çu se ballo ke flet. Sigur që e trazojnë dikon shkaj gjumafsh dhe i thonë ballo më ke flet se shkoj dunja e ati përpara ti a për lën gjumje. Apo ka kështu natyra që e kanë përçev gjumin dhe nuk e kanë përçev dhe për natyrë gjallërin dhe punën e Zotit jo po na thot. E ju që punoni edhe nuk ju merë në gjumë i këtë dunjohë. Qka thuni për ato shpirët e qka i kini? A janë gja o janë të fletë? Andaj dha Allahu gjennë lëvala, ojë të cilët këni besuar, is të gjibu lillahi o në rësuli lima, idha dhe akum lima, ju hikum, ojë të cilët këni besu, për gjigjuni Allahu dhe të dërguarit të ti, kur ata ju bajnë thirje juve për për të gjadruve. Po kjumë metë, i Muhammedit Alei, salatu e selam, në qëfar gjumit të thell ka hije, në qëfar gjumit të thell ka hije, ku të gjithë popoj të këshirin me, me kapërdije, dhe me e shduk, dhe me e shkatruë, për qka dhe zërë? Për mungese në gjallërisë tonë, për mos komunikimin tonë, për mos njoftimin tonë, për qka këse na nuk e njoftë na tonë, që shkëna me e plasut e tjerët? përshkak se neve nuk jemi zotue me zotimin absolut të pakthishëm në këtë rrugë, e si kina mundësimi a ka dhutë të tjerëve, kur na nëse pytëmi shumë e shumë, thojna ka, zau... ka dalë seve, unë nuk e di bashpirë ketë mesele, ka dalë seve, mu më, më përzijën, si kina mundësimi të tjerët, dërsa neve në është bo obligim, në surën Eli Imran, ka thënë zote jonë të barë, kjo e të hada, kun të mëkajra unë me tinë, uhr i gjedlin nasi të murun e bil ma'rufi vë të nëhavnë anil munkeri vë të minun e bil la tha Allahu gjellë gjelalu hu ojo musliman ju jeni më të mirë të njërzimit mirë po se urdhoni për të mirë ndalonin nga e keqja dhe i besoni Allahot qësh me, me ndalon nga e keqja qësh me ndalon nga e keqja qësh me ndalon kënë së ka këtë tëra ba të keqja Qysh me urdru për të mirë, kur na mirësijën, motje e këna harruë? Qysh me thirë në të mirë, kur na mena vetë dikush, numrojë 5 vepra të mirë dhe nuk i tira? Dhe nësa dhët dikush, Allah u dhët dhe i besoni Allahot, e me tarë dikush, ka nuk është musliman me thanë, po du mi besu Allahot, folën pak për Allahon. Me tarë dikush, që nuk i besonë, Kërani dhe sunetit për nga mesam dhe me thonë Oti muslimat, falim pak për Allahun gjellohala Ta shoth qatë zotin tanë A ashtë i den dhe meritor Ti shkoj pas Qa i kështë thonë, zhënjani e dipytjen Kjo është prej gafletit të umetit Dhe moskokqarjes se umetit Dhe kjo argumenton Kjo argumenton se na duhet Me drejtu gishtin ka vedvetja Para se me drejtu ka të tjerët Kjo argumenton se gjumëj është e na Para se mu kanë të këtë tjerët Andaj dhe Allahu gjeli gjelalu hu Istë gjibu lilla Për gjitë gjuni Allahot Në qka odhezor I dhe dhe akum Lima yuhikum, juthir rjube, juthir rjube, ju hikum Kër ai ju thir juve Ju thir juve Në ata qka ju në gjadron Në ata qka ju gjadron E qka gjadron Qka gjadron Gjadron kanë thonë diretarët Gjallëran e para për gjallërimeve është mjë përgjith të gjallit për mes me meti vdekt. Allahu la ilaha illa hua lhajju lkajjum, la të khudhuhu sinetun vë lanu. Tha dha u gjellëvara në ajetin e lkursi. Sot ajetin kursi e ledzojnë për mësysh, e ledzojnë për rukje për me e shnosht smutin. Sot e ledzojnë khatme kur të vdesin njërzit. E ledzojnë khatme. Dhe mirë që e ledzojnë. Dhe bajnë khatme në për shtëpia. Mirë po nëse i thua ti hajtë kalëzom që tu shka ledzove. Shka ledzove? E këtove vjen problemi. Allah, vëllot, Allahu është a i cili. Meriton veç a i mi bo i badet. Se e ka emrin i gjallë dhe e ka cilsin e gjallë dhe veç me ta më në shmukon i gjau, el kajum, pas ta i tha, la të kudhuhusine, ata nuk e kap kotja, apo? Djetarët kër e kanë shembuli kotjen, pse zoti ka thonë Allah, nuk e merë kotjen, kanë thonë, nga Abdullajbë një abasi, trasmetimet, kanë thonë, merë një got, dhe mbaj e ndorë, dhe kërë të janë një shmukot, këshira e ki me veti, A të karonë tokë. Pse Allahu, bëdhëllate, hudhëgë sinëtën velanohë? Ka dhe Allahu gjelluar në ajetë tjetër. Allahu, ju mësiku e sema wati e lërda e lëtë zula. Ka dhe Allahu gjelluar. Allahu, e mbanë qi jetë dhe tokën që mësë të rëtëzohën. Dhe në këtë ajetë, që ka dhëtë zote, jonë gjelluar. A nuk përshifë nëse jënë të jetë urahatë Toka rahat, shivi rahat, të mirat rahat, gjumin rahat, shëtitjet rahat, komoditetet rahat, të mirat në sofer rahat, kur kush nuk të pëngon në rahat i rahat, me fëmijen tanë rahat, me grujen tanë rahat, dhe këtë këto rahatia, kusha ti bo këto? Ti më si te bo, ti më si te mbojt token, jo, Allah e mbojt token, tha, dhe Allah nuk e kap kotja, se me kap kotja, Soptohet gjithë shka dhe bjejt gjithë shka dhe rëzohet gjithë shka. Edhe as gjumi, mirë po cila është ndërlidhja në mes gjallërijës dhe gjumit, Allahut thotë, përgjizhjuni Allahut dhe të dërguarit të ti nëse do një me jetue. Pra fillimisht e para prej kuptimeve, është që ti përgjizhjemi Allahut ton, zotit ton, mirë po përgjizhjale të jetë me die dhe me nje huri. Mos të jetë nbi një randës dhe pa dhije Të batë me dhije të plotë Me Kur'an të Zotit Me fjalë të pengamberit Sallallahu aleyhi wasallem Njeri u leti përgjitët Zotit të vetë Dhe leta boje pitjen fillimisht Ku shje e o Zot? Ku duhet me të mësue? Ku shje e o Zot? Dhe ku duhet me të mësue? Dhe ma mundë co so me mësue Emrin tanë, fuqin tanë Ku dretin tanë Dhe ku shje e ti? Kush jete? Po, të pyetë dëshmia e babave të vetës. O, dëshmia e babave të vetës. Allahu nuk turdhet të pyetëve. Allahu nuk frikon të pyetëve, po njeriu frikon se ka xehen, ka ignorancë, mirëballo nuk frikohet. Ba një pyetë ai të çonte për xhijjet, sikur Ibrahim i alay salatu wassalam, fa in lam yahdini rabbi. Fa nëse nuk mallzon Zoti, kush është ai? Ka me hub. Ibrahimi, ale i salatësën, pengamberi Zotit, tha, o, o Zot, si kur mësë të më kalëzështi muhë kushje ti, ka me hupune, andaj më mundësën me të pa kushje, më mundësën me ditë kushje, se e meriton adhurimin, se e meriton adhurimin. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu në surën El Hadid, kër e ka të regu e emrat, më themelor të emrave të ti, Emrat më esencial të fëqisë të ti Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu Hu Allahu Allahu është aj Al-awalu wal-akhir Al-dhahiru Al-batil Ka thënë Zotë i unë Gjelle Vuala është aj Allahu I pari pa fillim Ja për gjithja I pari pa fillim i fundit përmbarim zëmbaron Zotë i unë gje lëvara kur rrug mbaronaj ka kanë pa firim dhe gjithmonë dhe të egziston përmbarim basta i qa tha a vahir a i është i dukshëm po edhe i përdukshëm për cilën e ka para pri për para ka tha në a i është i dukshëm mësane i përdukshëm qish është i dukshëm pa i shiko një këzë argumente Në qije dhe në tokë, në vetë vetë të juve Kë e dukë shumë Shikofra kudreti Zotë i onë të barike Ua të ara Këto qije i të muaj dhe këtë tokë dhe bashkë me neve Në ambanë Neve disa kilogramë me najdanë Mas disa orve fillon mullot dhora Fillon mullot dhora se në daifë Ua kamel insenu daifëm Allahu dha Njeri u zaiftë i dabët Allahu është i fortë Ana da alaw jellwala, ai është pa i parë i, i pa fillim, i fundit pa mbarem, i dukshëm me dukshmëritë argumenteve i padukshëm nga seçic kanë mundësi me pas që janë dopta i shinjëruar. I shinjëruar. Andaj Musa alayhi salatu wassalam kur i tha Allahu vetë, "O Zot, erini anzur ileyk." Po o Zot, po duhet pa Për dume të ka, kjo është kërkesa e njërzve të mdoj, pej nga mberve. Qiko njërzit, se dikush, kër i thojna, ka kërku me pa zotin, nuk e kapë si duhet. Sot njërzit, kur del diqka e re, me loj loj reklamimës dhe marketingës mundon, me e lëshu e reflektorat, për me e pa njërzit, që kësha ka prodhu filan fabrika, edhe është e shtresën e shetë di kush kërkush, veç me padot me pagujtë, veç me padot me pagujtë, apo bukuritë ndryshme, panjetë ndryshme, një turizëm me banë për vendët e, e begatshme, të kësaj toke duesh me pagujtë, dhomën do shta një mija, po dhimi, edhe deri në, në, në dhëtë mija, një qinë mi e euro një natë, Pse se atë pamjen për para nuk e kanë vendet tjera e ka rrëthu e me qmim Po të si me ndove, a me ndove një tokë, një piesë e tokës mu pagujt 100.000 euro nata Vetëm për me pa, për një nat A me ndove se me pa zotin është shmi milir është shmi milir, ajtë që li ka kryu këtë këto Tha Musa, o zotë, po du me të pa Qa i thala o gjelluala Po Musa, unë të du shumë, je, je i pinga me rjemë, je i malë, je i ngritur Lënë të rani, së monë është me në pa Monë është me në pa, se s'ki takat Se s'ki fuqi E pa mja është botën tjetër Allahu gjellëvala qabatat Istë të gjibu lillahi Valër rësuli I dha dhe akum, lima ju hikum Por gjithjuni Allahut E të dërguarit të ti Kur ju banë thirje, për mu gjallruhe Qysh mu gjallru? Me jetu me gjallin Me jetu me gjallin Për jetëshmin i cili mësë mukanë me ta njëriju vdes krejtë sejnë dëshë nëse i hup nuk e nësëgja me hupë Allahu në gjellëvala nuk dhvinë asni sen nëse i hupë mi Allahu në gjellëvala nuk nëvinë pas në sen pas e tha Allahu në gjellëvala dhe kini kujdes se Zotin dërhinë dërmet njërijut dhe zemrës sëtina dhe Allahu në gjellëllu hu është a i cili do t'i të bëmë të gjithë njërzit Në ditë e në gjikimit për në lagari Në e lusë mjë Zotin tonë të e barë të ala, Me të gjitha emra dhe cilëcit e ti të larta Që Allahu Gjellë Gjellë Në e gjitha në zemrat tonë Në e trazon shpirtrat tonë nga goflet edhe nga moskokçaria, nga kotia dhe nga xhumi. Elucim Allahun Jellalul, Che Allahu te bareke ve taala ta munsom, çamë jetën me të gjallin të përjetshmin. Elucim Allahun te bareke ve taala, Che Allahu Jellalul na munsom, ça jeta jon te jetë ne përputhje me librin e Tij, me fjalët e pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam. Elucim Allahun Jellalul, Che Allahu te bareke ve taala tangrit ve diën tek muslimanat. Elucim Allahun te bareke ve taala, Che Allahu Jellalul ta trazë وميتنه المسلمانه تنجيت وديين فتاره تك مسلمانات الاسم الله جل وعلا ان الله تبارك وتعالى يتيما المسلم والله تيم بولان سكنورت نويتار الله تipasuron تipasorit الله جل وعلا ت بام بويار الاسم الله جل وعلا ان الله تبارك وتعالى نيا پرفوندم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين